Тож, як один на одного, ішовши, зійшлись вони близько, перший промовив тоді ноги Ахіл Богосвітлий. «Хто із яких ти мужів, що посмів мені вийти на зустріч? Діти бездольних усі, хто з моєю відвагою стрівся?» Відповідь мовив йому – Осяйливий син пелегонів, Духом великий пеліде. Навіщо про рід мій питаєш? Я із пеонії буйнородючої, Дального краю. Воїв пеонських придовгих Списах я привів із собою. Вже одинадцятий день, Як прибув я до стін Іліона. Рід же мій аксій почав що потоком широким струмує, Аксій, що кращої річки і немає у цілому світі. Він з родив. Пелегона? Від нього ж, як кажуть, я народивсь. Повоюймо ж! Тепер світлосяйний Ахіле. Так він з погрозою мовив. І зразу ж Ахилл богосвітлий Ясен підняв Пеліонський, двома в нього кинув списами, а Стеропей, бо був на обидві руки, боєздатний. Списом одним йому в щит він ударив, проте не пробивши того щита, перешкодило золото, божий дарунок. Списом же другим Ахіллові він на правиці подряпав лікоть, і чорне бризнула кров. Та жадливе до тіла ратище гостре, над ним пролетівши у землю вп'ялося. Зразу ж тоді і Ахіл, бистролетний свій ясен піднявши, в астеропея митнув, щоб життя його тут же позбавить. Схибив проте він і вцілив у берег ріки Крутобокий. До половини встромився в те урвище спис ясиновий. Сам же пеліт від стигна свій вихопив меч гостролезий і на троянина кинувсь. Та марно вже той намагався вирвати скручі рукою могутньою ясен Ахілів. Тричі його він розхитував, прагнучи вирвати з ґрунту. Тричі втрачав свою силу. в четвертий хотів він зігнути і пополам розламати ясеновий спис Екідів, Тільки ж раніше Ахіл в нього вирвав мечем його душу. В черво біля пупка він поцілив його і на землю, Вилились нутрощі всі, і позбувсь він дихання, і пітьма очі йому вповела. Ахил до грудей його кинувсь, весь обладунок зірвав, і так похваляючись мовив. «Так і лежи, змагатись з потомком могутнього Зевса, навіть нащадком потоку!» Бурхливого все ж непосильно. Ти говорив, що від Бога ти широкохвилого родом. Я ж від великого батька Кроніда походженням гордий. Від Еакіда Пелеябо я народився численних володаря Мірмідонян. Еак же від Зевса походить. Скільки могутніший Зевс! За потоки, що в море збігають. Стільки могутніші з Зевса потомки, Ніж діти потоків. Перед тобою великий потік, Якби міг, то за тебе він заступився б. Та з Зевсом, кронідом змагатись нелегко. З ним не зрівняється ні, Ахилой ти чиєю могутній, ні океану ріки, глибохвилої сила велика, Що випливають із нього і ріки, і море широке, Води потоків, джерел, і струмків, і криниці глибокі. Але жахається й він, блискавиці великого Зевса, І грому страшного, коли той з небесних висот загрукоче.